Frågan om Raul Wallenberg hör till diskussionsämnena under statsminister Tage Erlanders och inrikesminister Gunnar Hedlunds möte i Moskva i april med sina sovjetiska världar. Vid hemkomsten till Bromma flygplats säger statsministern bland annat. Ja, vi la ju från den svenska sidan en kolossalt stor vikt vid Wallenberg-frågan. Och jag tror nog att man bland de ledande i Sovjetunionen förstår vilken stor betydelse som den svenska regeringen och den svenska unionen tillmäter att denna fråga löses på ett tillfredsställande sätt. Två brittiska diplomater, Guy Burgess och Donald McLean, som försvann 1951, framträder nu i februari vid en presskonferens i Moskva. De avslöjar att de under flera år har lämnat ut hemliga dokument till Sovjetunionen. I januari marscherar de första finska soldaterna in i Borkala i Nyland vid Finska viken. Borkala har sedan 1944 arrenderats som en sovjetisk militärbas, som en del av vapenstillståndsavtalet, men återlämnas nu. I februari väljs agrarernas statsminister Oro Kekkonen till Finlands president efter Juho Pasekivi. Hans bortgång i december väcker sorg och beklagande i hela Norden. USAs högsta domstol fastslår i april att rasdiskriminering i bussar är olaglig. Under förra året, 1955, ledde Dr. Martin Luther King i Birmingham i Alabama en kampanj mot rasortskillnaden i bussar.